щоб бути разом і в радості, і в печалі. Ема жалкувала, що не може відкрито віддати належне тій пораді, котру він дав їй як людина більш розважлива. Якби вона до неї прислухалася, то це убезпечило б її від найгіршого суто жіночого глупства, примхливої дружби з Гарріет Сміт. Але це була тема надто делікатна. Вона не наважувалася про це заговорити. У своїх розмовах вони згадували Гарріє дуже рідко. З його боку це могло спричинятися просто відсутністю думок про неї, але Ема скоріше схильна була пояснювати це його делікатністю і з догадками про те, що дружба їхня поволі доходила свого кінця. Вона сама розуміла, що розстаючись за якихось інших обставин, вони б неодмінно листувались, і що їй не довелося б, як це було нині, у своїх відомостях про Гарріет покладатися майже виключно на листи від Ізабелли. Він міг помітити, що саме так воно й було. Біль, якого їй завдало це вимушене замовчування, був майже такий сильний, як і біль від усвідомлення, що саме вона спричинила до тих нещасть, яких зазнала Гаріт. Повідомлення Ізабелли про їхню гостю були такими ж заспокійливими, як і очікувалося. Спочатку їй здалося, що відразу ж по своєму прибутті Гарріет була не в гуморі. І це було цілком природним, бо на неї очікував візит до зубного лікаря. Але по завершенні Гарріат стала такою ж, як і раніше. Звичайно ж, Ізабела не вирізнялася здатністю швидко і тонко щось підмічати. Але коли б, скажімо, Гарріат не схотіла бавитися з дітьми, то це б вона помітила обов'язково. Ема була надзвичайно втішена цими новинами і продовжувала сподіватися, що Гарріат залишиться у них довше – Її два тижні перетворюються принаймні, на місяць. Містер і місіс Найтлі мали приїхати до них у серпні, і вони попрохали її залишитися, щоб потім забрати з собою. «Джон навіть не згадує про вашу подругу», – сказав містер Найтлі. «А ось його відповідь. Якщо хочете, прочитайте». Це була відповідь на повідомлення про його намір одружитись. Ема швиденько вхопила листа, зі жвавим нетерпінням, поспішаючи довідатися про думку брата з цього приводу, і відразу ж забувши, що той зовсім не згадує про її подругу. по Джон поділяє мою радість», – продовжив містер Найтлі. «Але ж він не має схильності роздавати компліменти. Я знаю, що він теж відчуває до вас щиру братерську симпатію, але настільки далекий от того, аби вдаватися до пишних фраз і квітчастих висловів, що незнайомій із ним молодій жінці, його реакція може видатися надто стриманою. Та я не хвилююся з того, що ви прочитаєте написане ним. «Видно, що це писала розумна людина», – підсумувала Емма, ознайомившись зі змістом листа. «Віддаю належне на його щирості. Він зовсім не приховує свої думки, що від цих заручень виграла тільки я. Але сподівається на те, що з часом я стану такою ж гідною вашої любові, «Якою ви вже тепер мене вважаєте?» «Якщо він висловився по-іншому, то я б йому не повірила». «Еммочко, нічого подібного на увазі він не має. Він лише хотів сказати, що ми мало різнимося щодо нашої оцінки одне одного». Перебила вона і всміхнулась. Але усмішка в неї вийшла не надто доброзичливою. «Мабуть, набагато менше, ніж він здогадується». А наодмінно здогадався б, доведись нам відверто і без зайвих церемоній поговорити на цю тему Моя люба Еммо, а ви знаєте, додала вона вже трохи веселіше Якщо вам здається, що ваш брат про мене не надто високої думки То дочекайтеся, доки про цю таємницю не дізнається мій татусь А от тоді спитайтеся його думки Повірте мені, про вас він буде думки ще не щої. Він вважатиме, що від нашого шлюбу виграєте лише ви і що на вашому боці буде все щастя і всі вигоди такої партії, а на моєму – лише мої чесноти. Дуже сподіваюся, що я не відразу стану для нього бідолашною емою. Це та межа, якої може досягти його ніжне співчуття дображеної доброчесності». «Так отож», – вигукнув містер Найтлі. От якби вашого татуся можна було так само легко, як і Джона, переконати, що ми маємо всі підстави, які тільки здатна забезпечити однакова доброчесність, жити разом і бути щасливими, ви помітили? Мене здивувала одна частина Джонового листа. Це та, де він говорить, що моє повідомлення не захопило його зненацька і що він уже був готовий почути щось у цьому дусі. Якщо я правильно зрозуміла вашого брата, то він говорить лише про ваш намір одружитися. Про мене він не знав нічого. Схоже, він був до цього абсолютно не готовий. А вже ж. Але мені дивно, що він зміг так глибоко проникнути в мої почуття. З чого ж він судив? Я не помітив якихось змін у своєму настрої чи манері говорити, котрі могли дати йому підстави вважати мене більш схильним одружитися саме зараз, а не в якийсь інший час. Однак саме так і сталося. Але стривайте. Наступного дня після мого приїзду переміна таки мала місце. Здається, я бавився з його дітьми менше, ніж зазвичай. Пам'ятаю навіть, як одного разу увечері, сердечні хлопчаки сказали. Тепер наш дядько завжди каже, що почувається втомленим. Підходив час поширити новину і подивитись, як на неї відреагують інші. Як тільки місіс Вестон почала почуватися достатньо добре, щоб витримувати візити містера Вудхауса, Емма, сподіваючись при нагоді скористатись її здатністю до ніжніх умовлянь, вирішила, що спершу оголосить новину вдома. А потім невідкладно у Рендолзі. Але як же нарешті сповістити свого батька? Вона призначила зробити це в такий час, коли містера Найтлі не буде – але він незабаром матиме прийти, щоб продовжити розмову, якщо у неї не витримають нерви. Далі відкладати вже не можна було, і Емма просто зобов'язана була про все розповісти. Але розповісти оптимістичним тоном. Вона не мусила говорити з сумому голосі, бо тим самим лише поглибла б його страждання. Аж ніяк не має вона продемонструвати, що вважає майбутні переміни якимось нещастям. Спочатку, зібравши всі свої душевні сили, вона приготувала батька почути щось незвичайне. А потім скупо сповістила його, що коли він виявить свою згоду і схвальне ставлення, то вони з містром Нетлі збираються побратися, і що вона сподівається на його швидку згоду, тому що, на її думку, цей задум принесе щастя йому всім. Бо тим самим товариство в Гартфілді отримає поповнення у вигляді людини, котру, наскільки вона знає, Містер Вудхаус любив не набагато менше, ніж власних дочок та місіс Вестон Бідолашний містер Вудхаус Спочатку це було для нього сильним потрясінням І він ревно намагався їй відговорити Емі неодноразово нагадали про її обіцянку ніколи не виходити заміж Запевняючи, що незаміжні їй було б набагато краще Розповіли про бідолашну Ізабелу і бідолашну міс Тейлор Але марно Ема улещувала його з усією ніжністю, і всміхалась, і повторювала, що саме так і мусить бути. І казала, що він не мусить порівнювати її з Ізабелою та місіс Вестон, котрим після заміжжа довелося покинути Гартфілд, що було дійсно сумною переміною. Але ж вона нікуди з Гартфілда їхати не збирається. Вона залишиться в ньому назавжди. Ті зміни в їхній чисельності чи в їхньому комфорті, які вона обстоює – Будуть змінами лише на краще. До того ж, вона не сумнівається, що коли він звикнеться з цією думкою, то виявить, що буде набагато краще завжди мати містера Найтлі під рукою. Хіба ж він не любить містера Найтлі? Вона не сумнівається, що він не буде цього заперечувати. З ким він завжди радився у своїх справах? Як не з містером Найтлі. Хто, як не він, завжди ставав для нього в пригоді. Завжди з готовністю писав для нього листи, Завжди радо допомагав йому. Хто, як не містер Нетлі, є таким веселим, таким уважним, таким відданим йому? Хіба ж не захоче він завжди мати його поруч? А вже ж захоче. Все це цілком вірно. Містер Нетлі завжди буде тут бажаною людиною. Він радий буде бачитися з ним щодня. Але ж вони фактично і так бачилися з ним щодня. Чому б тоді не продовжувати так, як і раніше?» Виявилося, що містера Вудхауса не так-то й легко вмовити, але найгірше було вже позаду – думка висловлена. Решта – це справа часу і невпинного повторювання. До Емених благані запевнень невдовзі приєднався містер Найтлі, чиї сповнені ніжності похвали на адресу Еми навіть додали приємності розмові. Містер Вудхаус незабаром звик до їхніх умовлянь, котрі траплялися з кожної слушної нагоди. Йому сіляко допомагала Ізабелла своїми листами і надзвичайно свальним ставленням до ідеї шлюбу. А місіс Вестон не змусила себе довго чекати і при першій же зустрічі розглянула цю справу в найсприятливішому світлі. По-перше, як уже вирішено, а по-друге, як справу добру, бо чудово знала, що і перший аргумент, і другий є однаково важливими для містера Вудхауса. Він погодився з цим, як і можна було сподіватися. Всі до слів він звик прислухатися, запевняли його, що це робиться заради його ж блага. Він і сам уже став схилятися до згоди, і в нього з'явилася думка, що колись, може через рік-два, буде не так уже й погано, якщо весілля таки відбудеться. В усьому тому, що місіс Вестон сказала містеру Вудхаусу з приводу обговорюваної події, вона була щирою, і почуття її були непідробними. Спочатку, коли Ема вперше повідала їй про задум, вона була вкрай здивована, як ніколи. Але побачила в ньому лише можливість зробити усіх їх іще щасливішими. І тому що сили і без яківоків почала вмовляти Еменого батька. Вона сказала, що дуже поважає містера Нетлі та вважає його гідним навіть її дорогої Еммочки що в усіх відношеннях це буде надзвичайно доречний, підходящий і винятково гарний шлюб. А в одному, вкрай важливому аспекті – такий бажаний, такий виключно вдалий, бо Емі просто поталанило покохати саме цього і ніякого іншого чоловіка. І що сама вона виявилася дуже недалекоглядною і лише тому не бажала цього шлюбу раніше. Хіба зміг би хоч хто-небудь із гідних Емми-чоловіків проміняти свою власну домівку на Гартфілд. А хто, крім містера Найтлі, який поважає містера Вудхауса і добре знає його звички, зміг би так прекрасно вписатися в цю схему, зробивши її такою бажаною? Коли вони з чоловіком обговорювали плани одруження Емми з Френком, то подальша доля містера Вудхауса завжди являла собою велику проблему. Врівноваження інтересів Енскома і Гартфілда було тим ускладненням, що завжди стояло на перешкоді. І її це турбувало більше, ніж містера Вестона. Але навіть він не спромігся сказати з цього приводу нічого кращого за таку фразу. Все якось уладнається само собою, молодята знайдуть якийсь вихід. В цьому ж випадку нічого не треба було відкладати з надією на туманне майбутнє. Тут усе було добре. Все було відверто і на рівних засадах. Жодна із сторін не робила нічого такого, що навіть віддалено нагадувало б самопожертву. Це було єднання, котре передвіщало лише щастя і не існувало жодної реальної, виразної перешкоди, здатної йому зашкодити чи змусити відкласти його на майбутнє. Місіс Вестон, вдаючись до таких міркувань і тримаючи на колінах дитинча, почувалася найщасливішою жінкою на світі. Якщо й могло щось збільшити її радість, так це усвідомлення, що її крихітка скоро виросте зі своїх перших капелюшків. Новина про майбутній шлюб викликала подив та захват скрізь, де вона не поширювалася. Викликала вона подив та захват і в містера Вестона на цілих п'ять хвилин. Але п'яти хвилин вистачило його легкій вдачі для того, щоб звикнутися з цією думкою. Своїм етикуватим розумом він швидко побачив усі переваги цього шлюбу і зрадів їм так само беззастережно, як і його дружина. Але чудесність цієї новини незабаром зійшла на нівець. І коли спливла година, він уже ладен був вірити, що завжди мав цей шлюб на думці. «Я так розумію, що це таємниця», – зауважив він. «Такі речі завжди є таємницею, доки не виявиться, що про них уже всі знають. Тільки нехай мене сповістять, коли можна буде починати про це говорити. Цікаво. А Джейнк що-небудь знає?» Наступного ранку містер Вестон подався до Гайбері, щоб задовольнити свою цікавість із цього приводу. І розказав Джейн про новину. Вона ж тепер йому як дочка, старша дочка, тож як їй про це не розповісти? А оскільки міс Бейтс також була присутньою, то про це, звичайно ж, негайно по тому довідалися і місіс Коул, і місіс Перрі, і місіс Елтон. Іншого винуватці торжества і не чекали. Вони заздалегідь передбачали, що новина, ставши відомою в Рендолзі, швидко пошириться і в Гайбері. І тому з надзвичайною проникливістю уявляли, як ця тема стане чудовим вечірнім подарунком для багатьох сімейств. Загалом прийдешній шлюб було схвалено беззастережно. Одні гадали, що більше поталанило йому, інші, що їй. Одна компанія радила, щоб усі вони перебралися до Донвела, залишивши Гартфілд Джону Найтлі, Інша пророкувала сварки між їхніми слугами. Але в основному серйозних заперечень ніхто не висував. За винятком одного помешкання – будинку священника. Там подив не змінився задоволення від почутого. На відміну від своєї жінки, містера Елтона це мало цікавило. Він лише висловив сподівання, що амбіції зазначної молодої особи нарешті будуть задоволені і зробив припущення, що вона завжди хотіла, при можливості, заманити Найтлі у свої тенета. А з приводу спільного проживання в Гартфілді навіть мав нахабство гучного голосу заявити. От добре, що це спіткало його, а не мене. Та місіс Елтон зажурилася не на жарт. Бідолаха Найтлі, от сердега, от улип в історію. Їй було його дуже шкода, бо попри всі свої дивацтва, він мав масу чеснот. І як він міг так купитися? Та яка там любов з його боку, нічого подібного? Горопашний Найтлі. Це означає кінець усім їхнім приємним зустрічам. А як радо він відгукувався на всі її запрошення пообідати в них. І ось цьому надійшов край. От бідолаха. Тепер він не зможе спеціально для неї влаштувати пікніки в Донвелі. Все, кінець. Така собі Місіс Найтлі псуватиме все задоволення. Як прикро. Але вона зовсім не жалкує, що на днях вилаяла його економку. А переїзд до Гарфілда – це ж просто страхіття якесь. Нічого путнього з цього не вийде. Одна сім'я біля кленового гаю колись теж спробувала утнути щось подібне. Так вони пожили три місяці і розбіглися. Емма, Джейн Остін Книга 3, розділ 18 Час ішов. Ще кілька днів і мала прибути компанія з Лондона. Ця подія бантежила. Якось вранці, коли Емма думала про ті хвилювання і смуток, до яких спричиниться майбутній приїзд, прийшов містер Найдлі. І неприємні міркування відійшли на задній план. Після привітань і приємної розмови про те і все – він замовк, а потім уже серйознішим тоном почав. «Я маю дещо сказати вам, Еммо. Сповістити новину. Добру чи погано?» – швидко запитала вона, поглянувши йому в вічі. «Я навіть не знаю, як її схарактеризувати. Я певна, що це добра новина, судячи з виразу вашого обличчя. Ви праховуєте усмішку». Боюсь, відповів містер Натлі, не даючи безпристрасного виразу своєму обличчю. Дуже боюсь, моя люба Емо, що вам буде не до сміху, коли ви її почуєте. Та невже, Але чому ж? Не уявляю, як те, що є смішним чи приємним для вас, не може бути смішним або приємним для мене. Та є одна цікава тема пролунала відповідь. І сподіваюсь, єдина, де наші думки розходяться. Він зробив коротку паузу і знову всміхнувся, невідривно дивлячись їй у вічі. «Ви не здогадуєтесь, яка саме?» «Не пригадуєте?» «Гар'єт Сміт». Зачувши це ім'я, Емма густо почервоніла і перелякалася, хоча й сама не знала чому. «Ви нічого не чули про неї сьогодні вранці?» – вигукнув містер Нетлі. «Безперечно чули, і про все вже знаєте?» «Ні, не чула». Мені нічого не відомо, благаю, розкажіть Ви, я бачу, готові до найгіршого І дійсно, гірше не буває Аріет Сміт виходить заміж за Роберта Мартіна Ема здригнулася Не схоже, щоб вона була готовою до цього Її вуста промовчали, але очі, що загорілися жвавою цікавістю, промовили Ні, це неможливо Але ж це дійсно так продовжив містер Натлі. «Мені про це розповів сам Роберт Мартін. Він пішов від мене всього півгодини тому. Вона продовжувала дивитися на нього з виразом крайнього здивування. Вийшло так, як я і боявся. Вам це зовсім не сподобалося, Люба моя Еммо. А так хотілося, щоб наші думки збігалися. Вони збігатимуться згодом. Можете не сумніватися, згодом хтось із нас поміняє свою думку». А поки що давайте не будемо приділяти цій темі багато уваги. «Ви неправильно зрозуміли мене. Зовсім неправильно», – відповіла Ема, намагаючись не видати своїх почуттів. «Це не та обставина, що здатна прикро мене вразити. Просто не віриться якось. Ви дійсно хочете сказати, що Гарріет Сміт погодилася вийти заміж за Роберта Мартіна?» «Ви що, хочете сказати, що він знову їй освічився, чи не так? Може, він просто збирається це зробити?» «Я хочу сказати, що він уже зробив це», – відповів містер Найтлі з усмішкою, але впевненим тоном. І отримав ствердну відповідь. «Боже, праведний!» – скрикнула Емма. «Оце так!» Вона схилилася над кошиком із шитвом, аби приховати всі ті гострі почуття радості й подиву, які боялася видати. І згодом додала, «А тепер розкажіть мені все по порядку. Розтлумачте. Як це трапилося, де і коли? Розкажіть мені все. Ще ніколи не була я такою здивованою. Але не засмученою, запевняю вас. Як? Як це стало можливим?» Історія дуже проста. Три дні тому він поїхав у справах до Лондона. І я попросив його взяти з собою папери, що хотів їх переслати Джону поштою. Він доставив ці папери Джону в його апартаменти, а той запросив його приєднатися до їхньої компанії, щоб разом піти до цирку Естлі. Вони хотіли зводити туди двох старших хлопчиків. До компанії мали війти мій брат і ваша сестра – Генрі, Джон і Міс Сміт. Мій приятель Роберт не міг устояти перед такою спокусою. Вони зайшли за ним по дорозі. У цирку всі веселилися до Несхочу. А потім мій брат запросив його пообідати з ним наступного дня, що Роберт і зробив. І, наскільки я розумію, в ході свого візиту знайшов можливість переговорити з Гарієт, причому не безрезультатно. Вона відповіла йому згодою, і Роберт Мартін заслужив на таке щастя. Він повернувся вчорашньою каретою, а сьогодні вранці, відразу ж після сніданку, прийшов до мене, щоб звітуватися. Спочатку про мої справи, а потім про свої. Оце і все, що я можу розповісти стосовно як, де і коли. Коли ви зустрінетеся з вашою подругою Гаріет, то її розповідь вийде набагато довшою. Вона розкаже вам усі ті дрібні подробиці, котрі є цікавими лише в устах жінки. Чоловічі ж розмови стосуються лише суті справи. Однак радість просто переповнювала серце Роберта Мартіна. Він цього і не приховував. Тож він розповів зовсім не до речі, що коли вони вийшли з ложі у Естрі, то мій брат узявся проводити свою дружину і малого Джона, а він пішов із місь Сміт та Генрі. І що в якийсь момент виникла така товкотнеча, що міс Сміт не на жарт прилякалася. Містер Найтлі замовк. Ема не могла наважитися на негайну відповідь. Заговорити означало неминуче видати свою бурхливу радість. Треба виждати момент, а то він подумає, що вона з глузду з'їхала. Її мовчання збентажило його. Він пильно придивився до неї. А потім додав. «Емо, серце моє, ви сказали, що ця обставина не здатна завдати вам прикрощів. Але я боюсь, що вона пригнічує вас більше, ніж ви могли припустити». Так, суспільне становище Роберта Мартіна низьке, але ви мусите зважати на те, що воно цілком удовольняє вашу подругу. Ручаюся, що ваша думка про нього поліпшуватиметься по мірі того, як ви ближче будете знайомитися. Ви будете в захваті від його розважливості і добропорядності. Що стосується людських якостей Роберта Мартіна, то ваша подруга буде в надзвичайно надійних руках, кращого чоловіка годі й шукати». Шкода, що я не можу підвищити його суспільний статус. І цим сказано дуже багато. Повірте мені, Ему. Ось ви жартуєте наді мною з приводу Вільяма Ларкінса, але з Робертом Мартіном розставатися мені буде так само важко. Він хотів, щоб Ема підвела очі і усміхнулася. Тож вона, опанувавши з собою достатньо, щоб усміхатися не надто відверто, так і зробила. І весело відповіла. «Вам зовсім не треба умовляти мене змиритися з думкою про цей шлюб. Я і так вважаю, що Гарріет поталанило надзвичайно. Може виявитися, що її родичі гірші за його. Щодо благопристойності, так вони безсумнівно гірші. Я мовчала просто тому, що була здивована. Вкрай здивована. Ви собі не уявляєте, якою несподіванкою це для мене було. Я готова була почути все, що завгодно, але не це». Бо мала підстави вважати, що останнім часом вона була ще більше нелаштованою проти нього, ніж раніше Вам, звичайно, краще знати свою подругу, відповів містер Найтлі Але в мене склалося таке враження, що Гаррієт привітна, добросерда дівчина Яка не надто опиратиметься будь-якому молодику, котрий зізнається їй у коханні Ема розсміялася відповідь От бачите, ви знаєте її не гірше за мене але, містер Найтлі, ви точно впевнені, що вона відповіла йому цілковитою і беззастережною згодою? Хіба що, може, через деякий час? Але ж не зараз. Може, ви його неправильно зрозуміли? Ви говорили з ним і про інші речі? Про бізнес? Про виставки худоби? Нові сівалки? Може, ви у плутанині численних обговорюваних вами тем неправильно його зрозуміли? Може, він висловив упевненість не стосовно згоди Гарріет вийти за нього заміж, а стосовно розмірів якогось уславленого бика. У цей момент Ема виразно відчула величезну різницю між зовнішністю і манерами містера Найдлі і Роберта Мартіна. Ясно пригадала поведінку Гарріет, її слова, мовлені з притиском. Не така я тепер простачка, щоб побиватися за Робертом Мартіном. Повідомлення про її згоду дійсно здалося й дещо передчасним по іншому бути просто не могло. Як ви можете таке казати. вигукнув містер Нетлі. Невже ви дійсно вважаєте мене Бовдуром, який не здатен зрозуміти, про що йому говорять? Як мені тепер до вас ставитися? Отакої. Я завжди заслуговую на ставлення, бо не терплю ніякого іншого, і тому ви мусите дати мені пряму і чітку відповідь. «Ви абсолютно певні, що правильно зрозуміли теперішній стан стосунків між містером Мартіном і Гаррієт?» «Я абсолютно певен», – повагом відповів містер Найтлі. «Він сказав мені, що вона дала йому згоду. Я певен також, що слова його не містили ніякої двозначності чи сумнівності. І я певен у своїй здатності надати вам доказ, що саме так воно і є». Він спитався моєї думки стосовно своїх подальших дій – Крім місіс Годард, він не знав більше нікого, до кого можна було б звернутися за відомостями про родичів чи опікунів Гарріет. «Чи міг я порадити йому щось доречніше, ніж узяти і сходити до місіс Годард? «Тож я й порадив йому саме так вчинити». Тоді він висловив свій намір зайти до неї протягом сьогоднішнього дня. «Оттепер я повністю задоволена», – відповіла Емма із сяючою усмішкою. «І щиро бажаю їм щастя». Ви суттєво змінили свої погляди відтоді, як ми говорили на цю тему востаннє. Мабуть, що змінила. Я була тоді така дурепа. Я нині теж думаю інакше, бо тепер бачу, що саме вам Гарріет завдячує своїми численними добрими рисами. Я спробував ближче познайомитися з Гарріет, зробивши це заради вас і заради Роберта Мартіна. До речі, я завжди мав підстави вважати, що його любов до неї ніколи не слабшала. Останнім часом я багато з нею розмовляв, і ви, напевно, це помітили. Інколи мені здавалося, нібито ви підозрюєте мене в бажанні умовити її і тим самим допомогти бідолашному Мартіну, чого я, до речі, ніколи не робив. Але на підставі всіх моїх спостережень переконався, що Гарріет не лукава, привітна дівчина з добропорядними поглядами та уявленнями, котра не мислить своє щастя, без прив'язаності і турбот сімейного життя». І я не маю сумнівів, що більшістю цих рис вона завдячує саме вам. Мені? скрикнула Емма, хитаючи головою. Бідолашна Гарріт. Однак вона встигла взяти себе в руки і покірливо вислухати не зовсім заслужену похвалу на свою адресу. Невдовзі прихід її батька перервав розмову. Вона не пожалкувала, бо їй захотілося побути на самоті. Її розум перебував у стані радісного збентеження і зачудування. Зберігати безпристрасний вигляд було просто неможливо. Їй хотілося танцювати, співати, радісно щось вигукувати, опанувати свої почуття і заспокоїтися, достатньо для чогось раціонального вона змогла б тільки тоді, коли вдосталь находилася, наговорилася сама собою і напригадувалася. Її батько прийшов оголосити, що Джеймс пішов запрягати коней, Аби приготуватися до їхньої тепер уже щоденної поїздки до Рендолза, і це дало Еммі слушний привід хутенько зникнути. Можна тільки уявити ту бурхливу радість, захват і вдячність, які вона відчувала. Тепер, коли з горизонту щастя Гарріт зникла та єдина перешкода, той єдиний неприємний подразник, з'явилася інша реальна загроза. Почуватися настільки щасливою, що в результаті могло з'явитися невиразне відчуття якоїсь невлаштованості, чогось недовершеного. Чого ще й лишилося прагнути? Нічого. Лише ставати більш гідною його, чиї помисли й судження були незмірно вищими за її власні. Нічого, крім засвоєння уроків її минулих дурощів, яке навчить її скромності та обачливості в майбутньому. Її вдячність була щирою, її роздуми і висновки – серйозними. Однак вона не могла втриматися від сміху навіть під час них. Ну як не посміятися над таким фіналом? Таке завершення того жахливого розчарування, що трапилося п'ять тижнів тому. От вам і кохання, от вам і гар'єт. Тепер можна буде з приємністю очікувати на її приїзд. Тепер приємним буде все. Приємно також буде познайомитися з Робертом Мартіном. А найбільшу і найщирішу радість давала Еммі думка про те, що незабаром відпаде необхідність щось приховувати від містера Найтлі. Хитрість, лицемірство, нещирість, так і ненависні їй і непритаманні, незабаром стануть непотрібними. Скоро вона зможе гарантувати йому ту повну і безмежну щиру відвертість, яку Раду була готова сприймати як свій обов'язок. У невимовно веселому і щасливому настрої виїхала Емма разом зі своїм батьком. Вона не завжди прислухалася до сказаного ним, але завжди погоджувалась. І в голосі мовчки вона поблажливо погоджувалася з його утішливим переконанням у необхідності щоденних відвідень Рендолза. А то бідулашна місіс Вестон може образитися. Вони приїхали. Місіс Вестон сиділа сама в передпокої, але не встигли їм розповісти, як почувається дитинча, не встиг містер Вудхаус вислухати подяку за приїзд, на яку він явно напрошувався, як на якусь мить через щілину у шторах стало видно дві фігури, що проходили повз вікно. Це Френк та міс Ферфакс, сказала місіс Вестон. Я щойно збиралася розповісти про ту несподівану приємність, яку він зробив нам своїм приїздом сьогодні вранці. Він пробуде тут до завтра, і ми переконали міс Ферфакс цей день провести з нами. Сподіваюся, що зараз вони зайдуть сюди. Через півхвилини вони були вже в кімнаті. Ема була дуже рада з ним зустрітися. Та відчувалася певна ніяковість. Деякі бентежні спогади з кожного боку. Вони зустрілися радо і з посмішками, та через ніяковість розмова спочатку не в'язалася. Всі повсідалися знову про те, чогось явно бракувало. І Ема почала сумніватися. Чи не втратить її давно виплекане бажання побачити Френка Черчилля ще раз, до того ж разом із Джейн, свій приємний присмак? Однак, коли до товариства приєднався містер Вестон, а потім принесли дитинча, приводу для пожвалення вже не бракувало. Як і не бракувало Френку Черчиллю нагоди і сміливості підсісти до Емми поближче і сказати «Я маю подякувати вам, міс Вудхаус, за згоду вибачите мені в одному з листів, що отримав од місіс Вестон. Сподіваюся, час не зменше ваше бажання це зробити. Надіюсь, що ви не заберете назад свої слова. Звичайно ж, ні, – вигукнула Емма, зрадівши початку розмови. Я дуже-дуже рада вас бачити. І потиснути вам руку. І привітати вас особисто. Він подякував їй від усієї душі, а потім із серйозним виглядом розповідав, який він вдячний і щасливий. «Правда ж вона виглядає добре?» – спитав він, дивлячись на Джейн. «Краще, ніж будь-коли, а Геш? Бачите, мій батько і місіс Вестон в ній душі не чають». Та незабаром він повеселішав знову, а потім із усмішкою в погляді згадав про очікуване повернення Кембелів і назвав ім'я Діксон. Емма почервоніла і заборонила вимовляти це ім'я в її присутності. «Щоразу, коли я згадую про це, – зізналася Емма, – мене паче такий сором». «Весь сором падає на мене, – відповів Френк. – Це мені треба соромитися. Але невже ви дійсно не мали жодної підозри? Принаймні, останнім часом. Я знаю, що спочатку ви ні про кого не здогадувалися». «Жодної, запевняю вас». «Це видається надзвичайно дивним. Одного разу я майже зізнався. Шкода, що тоді цього так і не зробив». «Було б краще. Я завжди робив негарні вчинки, але це були ще й аморальні негарні вчинки, які, звичайно ж, не робили мені честі. Тож було б набагато меншим гріхом, якби я розірвав пута та таємничості і розповів вам усе». «Не треба за цим жалкувати», – відповіла Емма. «Я маю певну надію», – продовжив Френк, – «умовити мого дядька зробити візит до Ренделлза. Він хоче познайомитися з нею. Коли повернуться Кембелли, ми зустрінемося з ними в Лондоні. І, сподіваюся, пробудемо там, доки не зможемо забрати її до себе. Але ж зараз, зараз я від неї так далеко. І це так важко, міс Вудхаус. До сьогоднішнього ранку ми не бачилися жодного разу, відтоді як помирилися. Вам не жаль мене? Емма висловила свій жаль так сердечно, що Френк раптово, віддаючись граїливому настрою, скрикнув. «Ага, між іншим!» а потім стишив голос і з виглядом удаваної скромності запитав, «А як почувається містер Найтлі? Сподіваюсь, добре?» І замовк. Ема зашарілась і розсміялась. «Я знаю, що ви читали мого листа, тож, мабуть, пам'ятаєте моє вам побажання. Дозвольте тепер і мені вас поздоровити. Запевняю вас, що почув цю новину з надзвичайним інтересом і задоволенням». «Містер Найтлі – це така людина!» Йому мої похвали явно не потрібні. Ема була втішена. Їй тільки хотілося, щоб він продовжував у тому ж дусі. Але наступної миті Френк уже був поглинутий своїми клопотами і своєю Джейн. І ось що він сказав. «Ви коли-небудь бачили таку шкіру? Яка гладенька! Яка ніжна! І водночас не можна сказати, що це біла шкіра. Ніяка вона не біла. Це дуже оригінальний колір обличчя». Та ще й при темних віях і темному волосі надзвичайно вишуканий колір. Він додає їй аристократизму. Це колір справжньої краси. «Я завжди була в захваті від її кольору обличчя», – відповіла насмішкувато Емма. «Пам'ятаю, ще зовсім недавно він здавався вам надто блідим, чи не так? Тоді, коли ми вперше заговорили про неї. Ви, мабуть, геть усе забули?» «Ой, ні, не забув. Якою нахабною свинюкою я був». Як я посмів? Але потім він так щиро розсміявся при згадці, що Ема не втрималась і сказала А я підозрюю, що якби вам не було важко в той час, ви дуже тішилися б з того, що водили нас за носа Ну зізнайтеся, це напевно давало вам розраду Ні-ні, що ви? Як ви можете таке на мене думати? Я почувався найнещаснішим створінням на світі не таким уже найщасним, аби не відчувати бажання розважатися. Те, що ви всіх нас вводили в оману, було для вас джерелом веселощів. Я більше за інших підозрюю це тому, що, по правді кажучи, сама знаходила б неабияку втіху в подібній ситуації. В цьому між нами існує певна схожість. Він кивнув головою. Трохи згодом вона проникливо додала. Якщо не в наших характерах, то в наших долях – Неодмінно є схожість. Мінливість, дорі обох, нас єднає з людьми набагато досконалішими, ніж ми. «А вже ж, а вже ж!» – емоційно погодився він. «Але, мабуть, ні. Вас це не стосується. Бо де та людина, що є досконалішою за вас? Це стосується, скоріш, мене, бо ж вона – самий ангел. Погляньте на неї. Та вона ж янголу кожному своєму жесті. Погляньте, як граціозно вона повертає голову, Погляньте на її очі, особливо, коли вона дивиться на мого батька. Вам буде, мабуть, приємно почути, нагнувши голову і серйозним тоном пошепки, що мій дядько збирається віддати її усі коштовності моєї тітки. Вони матимуть нову оправу. Я хочу, щоб кілька каменів використали у прикрасах для голови. Вони чудово пасуватимуть до її темного волосся, правда ж? Вони дійсно прекрасно пасуватимуть, відповіла Емма. У її голосі чулася така доброзичливість, що Фрэнк буквально вибухнув вдячністю. «Я просто в захваті від того, що бачу вас знову. Ви виглядаєте просто чудово. Ні на що на світі не б проміняв би я цю зустріч. Якби ви не приїхали сюди самі, то я неодмінно б зайшов до Гартфілда». Інші були зайняті розмовою про маленьку дівчинку. Місіс Вестон докладно розповідала, як вона переполохалася минулого вечора, коли їй здалося, що немовля почувається не надто добре Тепер вона бачить, що поводилася нерозважливо Але тоді це так їй налякало, що ще пів і вона посила б за містером Перрі Може їй слід соромитись, але містер Вестон розхвилювався майже так само, як і вона Однак через 10 хвилин дитинча знову стало почуватися прекрасно Отаку історію вона розповіла З особливою цікавістю її вислухав містер Вудхаус Який усіляко почав вихваляти місіс Вестом за те, що збиралася покликати містера Перрі Їй жалкував лише, що вона цього не зробила Їй слід завжди кликати Перрі, коли навіть на якусь хвилину здалося, що з дитиною не гаразд Тут, чим раніше забити тривогу і чим частіше кликати Перрі, тим ліпше Шкода, що він не прийшов минулого вечора, хоча й немовля почувається зараз добре. Все одно, якщо вдуматися, то краще було все ж таки послати за Перрі. Франк Черчилль прочув це ім'я. «Перрі?» – звернувся він до Емми, намагаючись при цьому піймати погляд міс Ферфакс. «Мій приятель містер Перрі! Що там вони про нього кажуть? Він що, був тут сьогодні вранці? А як він зараз пересувається? Чи придбав собі екіпаж?» Ема швидко пригадала і зрозуміла його, розсміявшись разом з усіма, з виразу обличчя Джейн вона помітила, що насправді та прислухалася до їхньої розмови, хоча вдавала, що цього не робить. «Це був такий дивний сон!» – вигукнув Френк. «Не можу без сміху згадувати про нього». «А вона чує нас, Вудхаус, вона чує нас. Я бачу це по її щуках, по її усмішці, по її марні спробі зобразити незадоволення і насупитися». Ви тільки погляньте на неї. Бачите, саме в цей момент у неї перед очима проходить той лист, у якому вона мені про це написала. Їй пригадалася в усій своїй жахливості моя тодішня обмовка. Тож зараз її не цікавить нічого, крім цього. Хоча вона вдає, що прослухається до інших. Дженна на якусь мить не витримала і відверто всміхнулася. Усмішка ще не зійшла з її обличчя. Як вона обернулася до нього і сказала ніяковим, тихим, але твердим голосом. Мене просто дивує, що ви з легкістю ставитеся до таких спогадів. Інколи вони самі нав'язливо спадають на думку. Але як ви можете ними бавитися? Френк відбувся численними жартами, але в цій суперечці майже всі симпатії Еми були на боці Джейн. А покидаючи Рендолс і цілком природно порівнюючи двох чоловіків, вона відчула, що, попри всі свої дружні почуття до Френка Черчилля і попри радість від зустрічі з ним, ніколи не усвідомлювала так добре вищість особистості містера Найтлі. Викликані цим порівнянням живаві роздуми про його чесноти і стали радісним завершенням цього надзвичайно щасливого дня. Емма, Джейн Остін Книга третя, розділ 19. Останній. Якщо Емма інколи і не покоїлася за Гар'єт, час від часу, сумніваючись у її здатності по-справжньому позбутися свого почуття до містера Нетлі та з дійсно чистим серцем прийняти пропозицію іншого чоловіка, то страждати від нападів такої напевності лишилося їй зовсім недовго. Минуло декілька днів, і з Лондона приїхала компанія і не встигла Емма провести наодинці з Гарріет і години, як пересвідчилася, о, несбагнене диво, що Роберт Мартін повністю витіснив з її серця містера Найтлі, і лише з ним пов'язувала вона всі свої надії на щастя. Гарріет майже не роздосадувалася, тільки спочатку мала якийсь ніякий вигляд, але коли вона наважилася визнати, що раніше поводилася претензійно і нерозумно, обманюючи саму себе, Її біль і сум'яття, здавалося, відлетіли разом із словами. Минуле перестало її цікавити, а сьогодення і майбуття викликали радісне захоплення. Стосовно ж схвального ставлення подруги до її вибору, то тут Ема відразу ж розвіяла будь-які сумніви, зустрівши що щонайщирішими привітаннями. Гаріет радісно розповідала про всі деталі того вечора, коли вони ходили до Естрі а також обіду наступного дня, із захватом смакуючи кожну подробицю. Але що ці подробиці могли прояснити? Тепер Емі довелося визнати той факт, що Гарріат завжди подобався Роберт Мартін, і її підкорило те, що він, попри все, продовжував любити її. Крім цього, все інше назавжди залишиться для Емі загадкою. А все ж таки це була радісна подія, і кожний день давав їй підстави утвердитися в цій думці. Стало відомим походження Гаррієт. Виявилося, що вона – дочка торговця, достатньо багатого для того, щоб забезпечити її достойне утримання. І він дійсно його забезпечував. І надто знатного, щоб розголошувати цей факт. От вам і шляхетне походження, за яке з такою готовністю ручалася Емма. Воно, звичайно ж, могло бути таким же бездоганним і незаплямованим, як і походження багатьох джентльменів. Але ж хіба це гарантувало достойну партію для містера Найтлі чи для Черчилів, або навіть для містера Елтона. Пляма по зашлюбності народження, яку неможливо вивести ані шляхетністю, ані багатством, назавжди блишилася плямою. Ніяких заперечень з боку батька Гарріат не було. Він пообіцяв, що дочка його отримає щедрий посах. Усе сталося так, як і мало статися. А коли Ема ближче познайомилася із Робертом Мартіном, котрий став тепер вхожим до Гартфілда, то вона сповна визнала за ним наявність і розважливості, і добропристойності, які були запорукою добробуту її подруги. Ема не мала сумнівів, що Гарріет була б щасливою з будь-яким пристойним чоловіком доброї вдачі. Але з Робертом, та ще й в його домівці, буде надія на дещо більше. На безпеку, на дійність, на краще майбутнє. Гарріет потрапить до товариства тих, що її люблять. Людей більш розумних, ніж вона. Віддала навіть спокус, вона водночас матиме достатньо занять, щоб жити цікавим життям. Ему не покидала думка, що Гарріет поталанило як нікому бо вона змогла викликати сильне і тревке почуття у такого достойного чоловіка. Щоправда, вона вважала, її самій поталанило більше. Гарріат, яку неминуче відволікали тепер її справи з Мартінами, бувала у Гартфіллоді все рідше і рідше. І з цього приводу жалю не виникало. Близькі стосунки між нею та Емою мали поступово зійти на нівець. Їхня дружба мала втратити свою емоційність і перетворитися на приїзнь. І, на щастя, те, чому судилося статись, уже починалося поступовим природним чином. Наприкінці вересня Емма провела Гарієт до церкви і спостерігала за її вінчанням із Робертом Мартіном. З таким задоволенням, котре не могло затьмаритися ніякими спогадами. Навіть спогадами про містера Елтона, що стояв перед ними. Мабуть, у той час містер Елтон уявлявся і просто священником, чиє благословення на вівтарі може наступного разу випасти їй. Роберт Мартін і Гарріет Сміт були останньою зарученою парою з трьох, а побралися першими. На той час Джейн Ферфакс уже покинула Гайбері, знову знайшовши комфорт і втіху в Кембелів, Свої улюблені домівці. Черчиллі теж були в Лондоні. Всі чекали, доки настане листопад. Проміжний місяць призначили собі, відповідно до своїх сподівань, Ема і містер Найтлі. Вони вирішили побратися, поки Джон з Ізабеллою не поїхали з Гартфілда, щоб ті мали можливість, як і планували, на два тижні з'їздити до моря. І Джон, і Ізабелла, і всі друзі одностайно схвалили таке рішення. Та ось містер Вудхаус. Як спонукати до згоди містера Вудхауса? Йому ж бо це одруження уявлялося досить віддаленою подією. Коли йому вперше про це сповістили, він зробився таким нещасним, що Ема та містер Найтлі майже втратили надію. Однак повторне нагадування було менш болісним. Він почав звикатися з думкою про неминучість одруження і неможливість для нього цьому запобігти. Це стало багатообіцяючим кроком на його шляху до повної згоди. Однак його настрій не можна було назвати радісним. Ба навпаки, він був таким безрадісним, що його дочка підупала духом. Для неї нестерпним було бачити його страждання. Їй нестерпним було знати, що він почувається погордженим. І хоча розумом вона майже погодилась із запевненнями містера Найтлі, що коли подія минеться, то менеться і батьків смуток, все ж вона вагалась і не могла наважитися. І ось у цьому стані невизначеності їм прийшло на допомогу ні, не раптове прояснення розуму містера Вудхауса чи якась чудесна переміна у його нервовій системі, а те, що ця система спрацювала у зворотному напрямку. Якось вночі з пташника Місіс Вестон щезли всі її індики. Не інакше, як до цього приклав руки якийсь спритний волоцюга. Постраждали також інші пташники в окрузі. Для лякливого містера Вудхауса дрібні крадіжки були рівнозначні розбою з проникненням у житло. Він на жарт стривожився, і якби не відчуття надійного захисту, забезпечене його зятем, то трястися б йому кожної ночі від страху до кінця своїх днів. Сила, рішучість і присутність духу братів Натлі вселили спокій і впевненість у його душу. Доки на захисті його самого і його майна стояв хтось із них, Гартфілу нічого не загрожувало. Але містер Джон Найтлі мав повернутися до Лондона під кінець першого тижня листопада. Наслідком цієї пригоди стало те, що Емма, отримавши згоду таку охочу і радісну, на яку вона й не сподівалася, змогла нарешті призначити день свого вінчання. І через місяць після одруження Мартінів містер Елтон виконав свій обов'язок і поєднав серця і руки Містера Найтлі та міс Вудхаус Їхнє вінчання було схожим на всі ті Де жоден із подружжя не надто цікавиться нарядами й пишністю Тож місіс Елтон, на підставі сповіщених її чоловіком подробиць Дійшла висновку, що це був захід украй убогий Куди там йому до її власного вінчання І Білого Атласу було дуже мало І фата якась не та Одним словом, жалюгідне видовище коли про це дізнається селіна, то в неї очі на лоба вилізуть о здивування. Але, незважаючи на такі жахливі вади, побажання, сподівання і передбачення невеличкої компанії істинних друзів, котрі споглядали церемонію, повністю справдилися. Це був дійсно щасливий шлюб.